P-dokumentärsänder De häktade. Ett program av Anna Hammarén. Nu är det? Person här? Ja, hej. Jaha, okej. Okay. Det, det var hon som inte var riktigt i form innan jag. Åh Ja men då kommer jag Nej Ja men du har sagt det till henne Att hon behöver faktiskt inte pyssla Hon kan läsa tidningarna och så Ja Ja Ja men då kommer jag Ja säg så Hej Ja då måste jag ge mig av faktiskt För nu var det en tjej här har frågat efter mig Hon är lite ledsen och vill gärna komma och sitta med mig så att jag får göra mig i ordning och sticka nu. Margita Persson är konstnär. Hon arbetar för Karins döttrar som är ett konsthantverkskooperativ. Två dagar i veckan sedan åtta år tillbaka har Margita skapat för kvinnor på säkerhetssäktet i Göteborg. Det finns eh, ganska mycket fördomar runt det här med, med det kreativa och det skapande som någon slags eh, tidsfördriv som inte har någon större mening mer än att det är trevligt så där och, och för de som har den inställningen de kan inte se att det finns någon praktisk användning eller hur, hur viktigt det egentligen är att eh, stimulera vårt sätt att tänka också till att, att kanske vara kreativ i andra sammanhang i livet också. Nu ska jag ringa på här. Och så. Så kommer vi kommer in i värmen. Hallå? Ja, hejsan. Skaparverkstan, kommer jag stöttrar? Nej, jag släpper in nu så släpper vi ja, ja. till kylen. Så. Vi gäng lämnar Margita in sin legitimation- Telefon och handväska låser hon in i ett litet skåp innan hon går igenom säkerhetsbågen. Sen är det en låst dörr till innan hissen. Och sen ytterligare ett antal dörrar innan hon är inne. Kameror registrerar allt. Och centralvakten låser automatiskt upp de olika dörrar som Margita måste passera. Nu ska vi se. Jag vi ringa på nästa. Här. Ha, nu är det. Nu, nu Har du något förslag på klienter som du skulle vilja ha? Vi ja, har tittat på dig. Jag har en här. Jag det. Den här vi jag fick den här lappen av er igen. Att de här två, 9114 och 9127, prioriteras. De kan ju sitta ihop. Ja, det är ju perfekt. De är ju varmkörda. Ja. Det händer mycket på en och samma gång här så man får ju hålla koll. Ja, Vi har ju klienter i rörelse hela tiden här på, på avdelningen så att man inte krockar med dem. En del klienter är ju belagda med restriktioner och de får ju absolut inte träffa varandra. Då. Sen kan man ju även då av säkerhetsskäl och inte låta dem träffas heller. Då, så att säga. Vad säger du Marita, Ska jag hämta dem? Eller är det för tidigt? Ja, jag måste ha lite vatten också bara till, ja. till kaffet och till känslorna. I ett låst förråd har Margita sin vagn. Där förvarar hon färger, pärlor och paljetter, virknålar och garn. I förrådet på avbildning 9 har hon också en kaffekokare och en burk med små runda chokladkakor med pärlsocker på. Allt noggrant kontrollerat innan det förs in på häktet. BVC. Nu har de mycket att göra där, Vad är det du vill att de ska göra? Lägg upp en kamera på det här rummet. Då. I och med att vi har klienter där inne då tillsammans. Så. Om det händer något helt enkelt. Mm. BVC svarar. Nu, så, okay. Från 5123-91 plan 9- då önskar vi att ni lägger upp en kamerabild i vårt mittskepp i gemensamhetsrummet där slutkom. Det uppfattar vi, har lagt upp tack, tack. Du uppfattar, tack för det. Klart slut. Sådär. Personalen hämtar dem som ska få träffa Margita. Idag är det två unga tjejer. Vi kallar dem Klara och Ines. Mm. Hej så ja. Hej. Vi okej. avvakta lite för nu kommer en transport. Hej! <laughs> yeah, I know, but I'm a bit busy just now. <laughs> ja Margita är ju som sagt känd över hela häkten här va så att ja. När Du var tvungen att stänga. Ja, då fick jag stänga till här lite för att då eh, Nej, precis. Av olika skäl. Dörren öppnas igen. En av tjejerna, Klara, har ansökt att få tillstånd att ta med sig virknål och garn in i cellen. Hon har virkat flera varma mössor sedan Margita var här senast. Hej! Hej. Oj, vad fina! Jättefina! Du avancerar. Mm. Och snygga de blev. Ja, visst du nyger i alla fall. Ja, sköna. Jag ska lämna dem till Thomason Hemlös. Ja. Så, vi ja, behöver vänta på att kaffet. är färdigt här. Mm. Så, vad vill ni göra idag? Jag vet inte, vi kan. Kort har ni gjort en del. Mm. Kan ni dekorera någon liten burk? Eller en... Det kan jag göra. Jag har, har sagt små jag frimärken och så typ Ja, men det är ju väldigt Så jag kan göra en liten ask. när man är ute så längtar man ju till helgen men vi här inne vill längta faktiskt till vardagarna för då händer det någonting för hur är det på helgerna då? då är det liksom, det är mindre personal och då händer inte så mycket äh, när jag ska gå inte... hit mm. för då händer inte lika mycket och så så annars så är det liksom äh, typ advokat och sånt där på vardagarna men ja äh, hur mår du? jag mår bra faktiskt, Jag är så bra som det går att bli det, är inte så mycket. det finns ju säkert de som mår dåligt här och sånt där. men sen så tänker jag att det är onödigt att om jag ska ta all negativ energi och så liksom samla det så det bra att liksom borsta bort det helt enkelt. De första dagarna var jobbigast men sen så anpassar man sig och så liksom får man helt enkelt byta ihop. Mm. Klara är 21 år och häktad misstänkt för två grova rån och grovt vapenbrott. Hon är dömd till tre år och sex månader i tingsrätten för det ena rånet. Men har överklagat och i väntan på nya förhandlingar i hovrätten är hon kvar på häktet. Och sen så underlättar det väldigt mycket med såna små aktiviteter som man gör här. som man inte är helt isolerad i sitt rum. Hur, hur ofta lämnar du ditt rum varje dag? Vi har ju en timmes promenad varje dag. Och det är på morgonen. Så då har vi möjlighet att gå ut och röka. Endast. En gång om dagen ja. Så det kan vara väldigt frustrerande från, för, Till en början faktiskt Men Sen så anpassar man det sig Det finns inte så mycket mer man kan göra faktiskt Hallå Hejsan. Kommer bibliotekarien här ja, Jo jag ja. är här tillfälligt bara För jag är på en annan ordning Så jag får proviantera lite böcker och så. Ja. sig på en ordning får man gå till någon annan. Ja. Så jag har alla böcker jag är något speciellt du tänker på rent allmänt äh, Jag har pratat om, typ, om Malmös maffia Jaha faktiskt, du kan få den i veckan i alla fall ja. Det är maffiakrig tror jag den heter äh. Åh, har du två av den? Ni får, får låta mm. alltså, Nu läser den snabbt äh, Den nya, femte nyanser av honom. Ja Jag ska försöka <laughs> Det är nog mycket kö på den om man säger så Men du, du läsa första delen mm. Du sitter längst bort där borta Nej, jag har flyttat till flera gånger Uh, 90-40, mm. eller någonting. Då ska jag komma ihåg. Jag ska tvätta penseln. Va? Här inne, så måste jag säga, jag känner mig liksom fri från alla problem, alla tankar och sånt där. Så liksom, Även fast jag är fast, så är jag fri på ett annat sätt. Ut, Hur då? Liksom Du har ingenting att oroa dig över. Det, det, liksom, det finns inga problem. Det är, det är svårt att klara. Här, att vara isolerad. Hur är det Man vänjer sig. Men man vänjer sig till. Typ. Men är det alltså, är alltså inte det... det värsta skräcken. Nej, det är faktiskt skönt ändå för då slipper man all den här dagliga stressen som man har levt med egentligen. Och liksom, då har du möjlighet att liksom, ta en paus och verkligen tänka. Så jag tycker det har varit ganska skönt faktiskt. Vad är det du tänker på? Eh, för ett år sedan så kunde jag aldrig se mig själv sitta här. Och eh, nu kan jag säga det från fram åren framöver- att jag aldrig mer kommer hamna i, i häkt eller fängelse. Så, mm. jag vill jag ha en kalender? Vill jag ha en kalender som öppnar mm, öppnar luckor en, en sån stor med rutor som jag kan kryssa över. Jaha! ja, ja som man räknar pinnar ungefär. Eller något. Ja. Jag ska se vad jag har... Uh, eller något, något. Ines är 19 år. Hon har dömts i Tingsrätten till ett års fängelse för ett personrån, men är överklagat. Mm. Därför är hon liksom klara kvar på häktet. Lim kanske. Mm. Vilken typ av lim ska jag ha? Liksom du. Jaha, då ska du ha lite starkare lim kanske. Mm. kan vi se. Men ska inte ha limpistolen till de eh, Du kan ju testa, eh, testa det, annars får ser om jag har en sån här stenlig. Skulle jag skrapa eller så här sandpapprat den här innan? Nej, nej. Det är konstigt att den beter sig så, den färgen, för det brukar jag inte göra. Ta byta en annan pensel. Jag ska hämta lite vatten som du kan skölja penseln i. Mm. Men varför är du här då? Men var du själv med det här rånet? Äh, nej, min pojke sitter också här äh, och han fick ett och ett halvt år och sen var det två till men en av dem äh, blev friad och den andra fick villkoret för han var inte dömd tidigare och, och du, var, var du dömd tidigare till något? Äh, åtta gånger Vad har du gjort då den? Missom det lovliga hot, narkotika, brott heller, i övergrepp är rätt så har mm. Jag ska ge en lista. För nu har du suttit här i två månader direkt. Mm. Vad, vad tänker du? Mm. Vad, vad hoppas du? Vad hoppas. Jag kommer inte bli friad. Jag tror jag. Jag blir aldrig friad från någonting oavsett om jag har gjort det eller inte. Men har du någon skuld i någonting? Nej, eller... Jag vet. Alltså, jag tycker inte det. Men jag förstår vad andra tycker. Men är du oskyldigt till alla grejer? Nej, uppenbarligen inte. men. Alltså, det låter mycket allvarligare än vad det är. Hur började det då? Allting. Det vet jag inte. Jag hamnade, eller jag ville inte vara i skolan när jag var yngre. Jag tyckte det var för enkelt att det gick för långsamt. Jag padlade inte upp på morgonen. Sen hamnade jag på SIS när jag var 14 och fick 11. Och då tänkte jag typ, ja men om de ska stämpla mig som ett problembarn och låsa in mig med personer som tar droger och kriminella även att jag inte gjort någonting, då kan jag väl lika gärna bli så själv också. Så. Du låter arg <laughs> men Jag är inte så arg längre Jag är mer uppgiven Men jag vet inte Det var väl typ det Allt annat Du är ju bara 19 år mm. Vad tror du alltså, Kommer du fortsätta så här Ja Varför Jag vet inte <laughs> Nej jag vet inte Kanske inte vad skulle du krävas tror du för att du kände att, att du inte vill fortsätta så här? Att livet blir roligare på något sätt. Jag står inte ut när det inte händer någonting typ. Vilka kommer du att hälsa på dig? Ingen. Vad säger du när Vilket papper är det? Mamma, jag slutade prata med. Hon försökte vittna mot mig så. Och det blev droppen typ. Så. Jag har sökt upp kontakter med henne, typ en gång för alla. Henne pratar inte med, och pappa, han är ju besviken- men han är inte jätteförvånad. Det är inget nytt. Ja. så alltså, vet jag inte, det är ganska praktiskt att min pojkvän sitter här. Alltså, för att mm. att jag har någon i min närhet, så... Hur länge har ni varit ihop? Några månader. Låter som att din pojkvän betyder mer än din mamma och din pappa? Nej, alltså min mamma finns inte i mitt liv. Jag tycker inte om henne. Så... Hon är bara puff. Ja. Min pappa, det är klart att han betyder mycket för mig men alltså jag är vuxen. Du behöver inte deras stöd. Alltså är, men jag har pappas stöd. Jag har hans stöd ja. i alltid gör. Alltså han skickar ner kläder, han kommer till polistationen med godis. Okay. Han pratar med min advokat. Alltså jag vet att han finns. Men han skulle ändå inte ha tid att hälsa på mig eftersom han jobbar så mycket. Så. Ja. Väldigt upptagen om andra ord. Tack ja bekymrad ut. Mm. Är det något svårt val här? Ja, jag, se, jag vet inte vad jag håller på. Du ska måla ramen hade du tänkt där. Typ. Silver. Nej, du vill jag inte. Jag vill ha grå. Ja, för det är gammal silver. Men grundaren gärna med lite vitt så syns med klarare som du lägger ovanpå. Mm -hmm. Det kan vara skönt att dyka ner i lådan med paljetter och bara liksom leta speciella paljetter liksom, eller pärler om man vill göra någonting med pärler. Och så och jag har tänkt på det också. Det där ljudet som blir när man gräver i de här burkarna, det där rasslandet liksom, och, och färgerna och bara sitta liksom och pilla med och sånt kan vara jätteskönt för själen tror jag. Ehm, och det är lätt. Liksom på något sätt att sitta och greja och ha händerna lite upptagna med någonting och så dricka kaffe och så kommer oftast pratet på köpet så att säga och en del tror att hela deras liv är kört nu kommer jag inte att få ett jobb jag kommer inte att få en lägenhet jag kommer aldrig få träffa mina barn liksom. eller det kan vara allt, alla de där bitarna som de kanske har haft på utsidan har de ju risk att förlora på något vis. Va? Men, men de tror också att det är fullständigt kört. Och det är det ju inte. För det vet ju jag att det inte är. För jag har ju träffat folk som har skapat sig ett liv. En dag på hekte det är de oss klockan åtta. Och sen så kommer de ut med frukost på typ en kvart 20 minuter efter. Eh. Sen så dröjer det nog en halvtimme fram till strax efter nio. Då, som de släpper ut oss på promenad. Och sen när vi kommer ner tillbaka så går vi till respektive cell då. Och så kommer lunchen vid 12. Kanske träffa advokat om han är på besök. Och så händer liksom ingenting fram tills middagen. Vi är fyra och fem igen. Så. Ja. Och sen så efter, efter de har samlat in middag så händer ingenting mer. Då är det liksom typ dagen över. Ja, det kommer frukt. Ja, just det. Frukt kommer vid 9-10 på kvällen. Och medicinen delar de i 27 då. Så det mesta tiden så är man där. 23 timmar. Och förutom dusch då. Dusch har vi varannan dag. Men det var inte så jävla roligt att vara inlåst i duschen heller. Jag tror vi ska börja runda av. Med det här. Middagen kommer med snart. Ja. Nu ska jag gå och ringa på här för att, så att det kommer personal som... Hej. Hejsan, vi är färdiga här inne nu. Här i bokrummet. Hallå? Nej, men det kommer. Ja. Men jag sitter och räknar ut eller? att Om straffet är 18 månader så är 60 procent av det 10,8 månader och... Två tredjedelar av det är 6,54 månader, typ 6,5. Så jag ska bara vara 6,5 månader. Du hör vilken mattegeniv hon är. Jag hänger inte ens med. Är vi klara? Ska vi gå? Mm, ja. Eller du får jättegärna släppa mig ut alltså. Om du har ut, då kan du gå ut och köpa pizza till alla. Ja, jag lovar att jag gör det. Jag betalar själv också för det. Ja, men då säger du så. Vill du också ha en pizza när jag ändå är igång? Ja, det är klart. <laughs> Margarita. Ta något med mycket grejer på. Kvarpizzan. Var alltså. mm. oh, du så bra tjejer. Ja, oh, tack så syns vi. Hej då. Hej. Mm. Kan jag ställa vagnen utanför där eller låsa upp på en gång om det är nu är låst? Det går några veckor. Idag är det Lucia. När vi kommer till avdelning 9 får vi reda på att klara i hovrätten. Hon har överklagat tingsrättens dom på fängelse i tre år och sex månader. Och idag är det dags för förhandlingar. Ine säger sin cell. Hej. Personalen kallar på henne genom luckan. Vill pyssla lite? Vill pyssla lite? Låser upp med kod och nyckel. Ines ligger i sängen och kollar på tv. Hur är det? Det är bra. Hon kommer senare sen när hon kan. Så vi sätter igång så länge. Jag sätter på kaffet. Här bor du nu? Ja. Kan du beskriva det här rummet? Litat. Det är en säng, skrivbord, bokhylla. Liten toalett där inne. Avskilt. Vad får du ha här inne? Äh, mindre än vad jag faktiskt har, tror jag. Men äh, jag har fått en, en dator utan internet. Med förskriva svenska bete på. Så. TV med radio. Utan kontroll. Sen har du lite. Lite saker uppsatta här på väggen, det är okej eller? Ja, hela väggen är en magnettavla istället för en slags tavla som man får sätta upp det där. Så jag har min lilla kalender för hur lång tid jag är kvar. Jag har gjort alla dagar, från att jag blev häktad till slutet på maj. Då är det inte så länge kvar tills jag kommer ut. Och så alltså var det kväll så stryker jag av en dag, eller målar dem, det blir finare Alltså det ser ju trevligare ut än vad man kanske förväntar sig. Ja, det är väl vad man gör ute. Ja. Du har ändå piffat upp det lite. Mm. Man kan ju göra det lite personligt. Det kan man ju. Det finns ju enkla medel, men det går ju. Ja, för att man får väl ändå, alltså vissa saker får man ju ha, böcker, sker, och sånt. Mm. Vad är det man inte får ha här? Man får anhålla om vad det är man, man kan ta in. Och sen är det ju... Beslut därefter. Individuella. Mm. Mm. Vad heter det? Kan du be vagnen komma dit sen? Kiosken. Ja. Mm. Jag ska mm. På väg till Magita ser vi kioskvagnen långt bort. Ines är väldigt angelägen att inte missa den. Välkommen. Mm. Kan du säga till dem att de ska säga till att vagnen kommer hit för han gick förbi när vi kom hit. Jag tror Aha, inte att de kommer ihåg när det röstlar med kom och allting. Ah, Okej, okay. jag ska kolla. Var den är någonstans? Nej, inte var kioskvagnen är. Nej. Kioskvagns? Det finns inte någonstans. Det är alldeles kort. Jag har inte sett dem. Men <laughs> vagnen måste komma hit för jag måste köpa telefonkort. Ja. För jag har fått beviljat idag dag och till pappa. Jaha. Men jag måste köpa ett sånt jävla telefonkort. Ja. Ja. Hur länge sen du pratat med henne? En månad kanske. Ja. Det är ett tag. Eller brukar ni kanske inte ha så kontakt? Ja, vi brukar prata varje dag. Ja. I vanliga fall. Ja. Jag har lärt mig typ inte som är dåligt över att sakna folk eller var själv. Ja. Vi anpassar det efter situationen. Ja. Det är det du menar. Men eh, frågan är, ska man vänja sig vid allting? Mm. Det ska man. Mm. Ja. Men var går gränsen? För, menar, måste ju finnas någon gräns någonstans? För hur, hur mycket ska man vänja sig vid och vad? Jag tycker man ska vänja sig vid allt. För att. Alltså hela livet är typ oförutsägbara händelser. Och mm. om man har lärt sig hantera alla händelser, då klarar man hela livet. Mm. Alltså om livet är typ ett spel, mm. och så kan man alla trix i spelet. Då, äh, mm. då, Men, alltså, då kommer ja, man ju bara flyta igenom det typ. Ja. Men hur ska man lära sig de trixen? För de kan man ju inte från början. Man får sätta sig in i olika situationer, typ. Du tror inte att det kommer med... All med då. åren. Ja, men om man inte orkar vänta Om man vill ha alla sina erfarenheter Det så. småren direkt. Ja. Men det är väl individuellt. Alltså mm. gränsen det är kanske typ att man inte ska värna sig över saker som gör en illa. Mm. Typ så här tjejer som är i relationer och de blir slagna ska väl inte mm. värna sig vid det. Mm. Nej. Allting är relativt. Just. Nej, så några gränser måste ju finnas någonstans. Ja. Man är ju inte gräns precis gränslös. Nej, men jag tror att alla sätter sina egna gränser. Ja, det vore ju bra om gör det i alla fall. Ska vi se här. Jag har något särskilt jag ska peka fram idag. Nej, jag vet jag inte. Du vet inte. Du kan väl lära mig sticka. Ska jag lära dig sticka? Mm. Okej. Okay. Då börjar man så här. Här och så igenom. Så och släpper. Mm -hmm. Förstår du? Mm. Så, så här. Just det. Ja. Japp. Och den Ja, precis Och Då ja. släpper av Alltså, jag vet inte, jag har haft så många samtal den veckan Och så Det var ingen sån här uppsökare och pratade med mig ja. Och så, så Hon frågade om massa saker var jobbigt, och mm. jag Och så sa men Ingenting är egentligen jobbigt, jag skrattar åt de mest Ingenting överhuvudtaget i livet. Jag kan inte nämna en enda sak som är jobbigt. Men jag väljer inte bryr bry mig om det som är jobbigt. Jaha. Ja. För jag hörde andra sidan förra veckan att jag är väldigt cynisk. Jo, det kan man ju bli naturligtvis. Och ibland kan det ju vara så att man bygger upp också ett slags försvar också mot det som är jobbigt. Så att man inte tar det till sig också. Och när jag var jätteliten, när jag var typ fem år... Mm. Så förklarade pappa det med optimism och grejer. Aha. Och så sa han, bara, ja, jag är realist. Vad du för någonting? Och så jag, är deptimist. Så du det? Ja, så han, det heter pessimist. Jag var nej, jag är deptimist. Deptimist. <laughs> det var ett fint ord, tycker jag. Mm. Deptimist. Deppig, alltså. Mm. Ja. då var ju typ fem. Ja. ja, det var lite för liten för att kanske... Men, så. Nej, jag var fett glad egentligen när jag var liten, men jag ville vara tvärs mot allting. Jaha. Men det kändes så förutsägbart att säga att man var optimistisk för det var så bra, det det man skulle vara. Jag vill inte ja. vara förutsägbar. Nej. Du hade behov redan som femåring och hävdade det där? Mm, det har jag haft i mitt liv. Ja, <laughs> okej. Okay. Mm. Nej. Tappar du? Nej, den jobbiga delen med stickningen är att tappa masker. Ta det lugnt. Spänna inte. Jag spänner inte, men den blir för hård. Ja, men det är därför att du, du är liksom. Ja, för energisk, tror jag. Du, det är någonting man får. Jag stickar också väldigt hårt, kan jag säga. Många gånger så jag får tänka på det Och försöka slappna av mer jag, Så jag inte drar åt så hårt Men det är också en konst Att lära sig mm. Ska jag gå och kolla Om hon har kommit tillbaks För det kan ju hända att hon har kommit tillbaks Utan att hon har sagt något mm. Om vagnarna kommer Ja jag kan kolla det Precis när Margite är på väg kommer Klara tillbaka från förhandlingen i hovrätten. Jag känner inte igen henne. Hon har sina vanliga kläder på sig. Klara har blivit omhäktad. Det var inte det hon hoppades på. Hej! Var är det de här. Här är vi. Mm, jag har precis varit på eh, och Jag blev omhäktad. Domen kommer nästa vecka klockan 11. Förstår är det. Mm. det. Det är lite blandade känslor nu. Men, ja. Känner du dig lite omskakad? Nej, alltså eller? det var ju mer eller mindre detta jag hade räknat med. Men, mm. men ändå. Och i och med att de omhäktar oss nu då så tror jag i så fall att de kommer att fastställa det. Så det, det kan ju i och för sig öka också. Äh, åklagaren yrkade på sju och, sju och ett halvt år. Så jag var... För du? Ja, så för båda händes. rånen då och jag bara, Att det skulle skärpas Jag bara hoppade på hakan hagen Det är ju helt mycket. Det är som för ett mord ah. eh, Liksom Jag hoppades ju på att jag ska bli friad Och å andra sidan så vet jag sannolikheten är inte så himla stor heller mm. Så det, det var dumt i så fall av mig att hoppas mm. Nej, Det är klart mm. Vad händer nu då? Nu så händer ingenting på en vecka den 20 december. Så får vi domen då. Och då blir vi antagligen kvar i häktet fram till dess. Mm. Så lite jobbigt. Mm. Det är ett lång straff. Det är jobbigt att vänta. Det är jättejobbigt att vi inte veta också. Men mm. man får kämpa. Mm. Det behöver alla göra. Ja. Lite kaffe? Ja, tack gärna. Så här, tack så jättemycket. Men, alltså, hamnar jag i så har jag planer för vad jag ska göra där också. Det enda som jag fruktar lite det är ifall jag får typ, nya bekantskap och... Liksom med mer kriminella. Du får deras idéer. Du kan också lika gärna träffa sådana som kommer att rådade dig från att fortsätta. Ja. Det finns många också kvinnor som har varit med ett och som faktiskt inte vill se andra unga människor hamna där de har hamnat. Mm. Don't do the crime if you can't do the time. Vad säger du? Don't do the crime if you can't do the time. Ja, precis. E Så man, har ju, man gör ett aktivt val om man väljer att göra någonting. Alltså, de flesta är medvetna om konsekvenserna. Det där är lite olika, ska jag säga. Faktiskt. Men om man inte är medveten om konsekvenserna så kanske man inte ska göra någonting. Ja, om man inte är beredd man, att ta... kan man hamna i saker därför att man känner andra som, som egentligen styr. Mm. Och då, då har man inte gjort något aktivt, men man har blivit inblandad i någonting. Och det, det, finns, det finns vingar. folk som har lurats ja, och tvingats och så också. Mm. Exaktiskt, så att det är inte alltid så att man sitter och bestämmer nu ska jag göra det här och det här liksom, och det kommer att leda till detta som kommer att bli så här. Mm. För det skulle ju kunna ha varit så om du hade levt i ett annat land mm. och blivit lurad hit i Sverige med, lock, lockad med ett jobb till exempel här mm. och så visade det sig att du ska ta med dig en resväska också vad gör du? Du, du chansar ju då eftersom du gärna vill ha det här jobbet och lever ett fattigt liv va? Mm. Ha så kul på Inseberg. <här> Vadå? Ha, <här> <här> Va ha så kul på Inseberg. <här> ska jag hälsa någon därifrån dig? <här> ja, men jag tycker vi kan byta sån här Jag tycker också det. Jag vill komma till Sagsjön. Mm. Fan, ska jag göra Inseberg? För Inseberg är ju ett sånt där fängelse som man tänker att det är massa farliga brottslingar som sitter. Ja, precis. Men är du farlig? <här> Nej. <här> Nej. Jag faktiskt... Ett gott hjärta mm. Men just då kanske det var någon som Upplevde dig som farlig Alltså jag vill ju ingen människa Något ont Nej. Och nu mer och mer med tiden Så vill jag inte skada någon människa utan... mm. Men vid det tillfället tänkte du då Ingen, ingen empati För en brottsoffret då då tänkte, när jag, det liksom. då tänkte jag att det är bara jag som kör och jag, har, jag kan göra ingenting annat. Ja, liksom. Jag kan inte påverka ja. någonting. vad som sker där inne. och sen så. Nu tyckte du var så långt ifrån på något sätt själva brottet egentligen mm. när ja, du precis. satt i bilen. Då. Ja, och det och kan ju få mig att inte känna mig skyldig till ja. det här heller. I och för sig. Fast du underlättade ju då andra sidan för dem som. Mm. För de hade ju någonting som de behövde köra bilen ja, och vänta på. Ja, så att utan dig så har de varit tvungen att fixa det på något annat sätt. Mm, kanske någon annan chaufför då. Och det kanske är lite farligt för jag ser inte mig själv som en rånare. Nej. Det, det har jag uteslutit helt totalt. Men var går för... gränsen? Där kan man ju börja fundera. Var går gränsen någonstans till att vara delaktig i ett brott? Jag ansåg då inte att det var så allvarlig. Att min roll skulle mm. vara så allvarlig. Nej. Och... Och därmed tänkte jag inte på konsekvenserna Nej. så pass allvarligt heller- utan jag tänkte att jag är bara en liten del i det här. Och... och så har du en vinst i det också, för du gör väl inte det helt för ingenting? Ja, precis. Fast jag har inte tjänat någonting alls på det. Nej. Utan jag är liksom snarare gått back på Ja, nu, har du, nu får du verkligen betala. Men... Både, ja. Men jag menar, det är ju bland det också som styr- om man ser vinsten större än, än själva brottet ja. eller någonting sånt. Va? Man kan ju tänja på sina gränser också. Mm. Det finns nog många som gör tror jag. Det är lite och lite otäckt för att de flesta människor kan faktiskt tänja på gränserna tror jag. Mm. Ja jo. Ska alltså, det Det är så Vad säger du? Ja, jag vet inte, kom kommer gå kväll och bara ska det kolla polisattåget jag var Går det Lysia-tåget här? Ja, vi öppnar luckan så får ni se. Jag vet, de öppnade luckan som satt på golvet och så såg jag bara så att Hattar går förbi. <laughs> jag slutar. det var det andra här inne. <laughs> eller är det personalen? Nej, det var inte personal. Jag frågade faktiskt om det var någon sak klättade ut som om det var ett riktigt Lysia-tåg. Det är väl någon kyrka eller någonting? Ja. <laughs> Hallå? Ja, hejsan. Vi är färdiga här inne nu. Okej, jättebra. Då ska jag säga till personalen. Ja, tack. Där är kastkangeln nu som de har väntat så på. Det går ytterligare några veckor. Jul och nyår passerar. En isande kall januari eftermiddag följer jag med Margita tillbaka till häktet. Ines är inte längre kvar. Hon har flyttat till en anstalt för att avtjäna sitt ettåriga fängelsestraff för ett personrån. Nej, hon också har också flyttat nu. Så... Mm. Hur känns det då? Det, inte, det känns inte så mycket faktiskt. Det är inga känslor på det. De sju och ett halvt år som åklagaren yrkade på för två grova rån och grovt vapenbrott som Clara var åtalad för- har fastställts till sex år. Hur är det med dig? Jo, tack. Det är bra. Ja. Jo, men det är bra. Det går vidare. Ska vi gå in? Ja. Hur länge blir du kvar nu? Jag tror jag åker den här veckan faktiskt- till um, Himseberg heter det. Det ligger strax utanför Örebro- det, jag överklagade till högsta domstolen och jag fick inte tillstånd för att komma upp dit. Men Det innebär att jag kollar på nu och verkställer mitt straff och det är på sex år. Då. Så det blir inte så för mig men jag kommer väl sitta där fyra år. För jag sitter två tredjedelar och hade väl en ny resa för mig. Och sen så, en annan grej som jag inte har berättat här förresten. Jag äh, har haft min telefon här inne. <laughs> jag vet inte om du vet om det. Jag äh, lyckades få in min iPhone här. Och sen så laddade Så jag sitter och i stort sett surfade och typ ringt ut och sånt där i två månader i sträck. Så det, det var så roligt. Men sen så, jag hade ju räknat med att de skulle hitta den någon gång. Så det var inte så att jag... Jag tog det inte så personligt ändå, det är ändå deras arbete och sånt där, men på man det en ganska lång tid. Vad innebär det då när du har gjort så? Uh, nu var det en månad sedan de hittade så de håller på att uträtta och sånt där och uh, de blev precis klara med det. Uh, det påverkar ju inte själva mitt straff och själva utredningen uh, utan det var ju utredning här inom själva häktet och kriminalvården bara då för att uh, de försöker få fram hur jag lyckas fynden och varför det har skett och sånt där och så har de typ antagligen skärpt till sig då ganska mycket för att det är ändå säkerhetshäkta och jag menar typ vården här, personalen här de muddrar ju nästan varandra för att komma in här och sånt där, de måste ju ta av sig klockan och allting sånt där och så. men jag fick in den första dagen och sen så fick jag Hur då? Jag vet inte, jag var ute och så när jag väl kom in till själva Innan för häkte då så hade jag mina vanliga kläder på mig och mitt pick och pack och sånt där. Och då pepte från alla håll då och sen så tog de min jackan och så tog de väskan ifrån mig. Så hade jag eh, så hade jag mobilen på mig i bakfickan då. Så, och så hade jag även tändare i bakfickan så frågade jag, vad de vad har du vad du i bakfickan? Så tog jag fram tändaren då. Eh, och då frågade de vad har du något till med där? Så nej. Och sen så stängde de börren. Och då, då fattade jag att jag inte fick ha telefonen där inne. Så jag liksom tog upp den, stängde av den och så la jag den i, i BH. <laughs> och sen så när jag väl skulle byta om till de här KBV-kläderna så fick jag morgonrock över mig. Och då hade jag liksom, När jag väl bytte om så stod jag med ryggen mot och så hade jag mobilen i armhålen så nöppade jag ihop. Så, och sedan, liksom, jag hade ju fast den där. Så. Och sen så kom jag upp hit till Michelle och det var det så här... Okej, sen då fattade jag att jag hade fått din min telefon där. Så jag då började jag liksom smsa och så typ skickade jag en bild på cellen då till mamma och mina vänner. <skickade> och så typ på mig själv och sånt. Ja, men det var roligt så länge jag hade den. Så jag surfade för det mesta och typ lärde mig massa appar och spel och sånt där. Så jag satt och spelade. Så det var roligt. Men nu kommer det ju stå kvar som en sån eh, vad ska man säga, grov misskötsamhet. Men om jag skulle varit på ansatt så skulle de dra liksom dragit permission. Och... Fast nu har jag i och för sig blivit av med samsiktningen. Och jag får inte ringa eller besöka min mor heller. Och det har jag inte fått på sen över en månad tillbaka nu. Så... Mm. Alltså, hur, hur tänker du, hur tror du själv att liksom du gled in i det här från början så att säga? Hur, hur, varför tog du den här riktningen? Jag, eh, jag vet faktiskt inte. Det är inte någon uppfattning om hur du modde, liksom och hur, hur det var runt omkring dig. Och... Men mm. mor var tillsammans med en jättesträng kille och det var det så. Och jag var, alltså, det var väldigt, väldigt, väldigt strängt för mig. Hur gammal var du då? Då var jag, ja, jag vet faktiskt inte. Mm. Du gick du skolan? Ja, jag gick i lågstadiet. Mm. Och, på, på vilket sätt var sträng? Mm. Så det var väldigt så här strikt och sånt. Jag fick utegångsförbjudet i ett år. Och då, det var, det var faktiskt hemskt. Liksom. Jag levde med det. Oj. och Jag fick inte ha mobil. Jag fick inte kolla på tv. jag fick ingenting. När jag väl hade utegångsförbjudet så stod jag i mitt rum då, bredvid sängen och där fick jag stå hela dagarna fram tills det var mat. Så gick jag åt köket och sen så gick jag tillbaka dit. Jag missade, du du sågen svungen att stå bredvid sängen. Du mm. inte ligga i sängen. Nej, jag fick inte göra någonting alltså. Och Sen så var det läggdags. Så la jag mig i sängen. Mm. Sen var det skola på morgonen. Jag klädde på mig och åt frukost. Och, så fram... och Sen så var det så pass nära skolan så det kanske var kvart kvar innan mm. skolan började. Fram tills dess så fick jag stå igen och vänta då tills tiden, tills jag skulle gå hemifrån. Vad hände om du inte hade stått upp? Då fick jag själv. Eller han kallade det som diskussion. Mm. Mm. Men den diskussionen kunde vara i flera timmar. Jag minns att vi hade en diskussion om... Att hy eh, åt med gaffel och sked. Och den varade åtta timmar. Det var så här fruktansvärt. Så en gång när jag stod i benet mitt rum då, eh, så hade jag lepsil och så tappade jag lepsillocket. Och det hördes. Och så kom han och så fick jag skälla över det. Att jag inte fick pilla med det. Nej, men det var fruktansvärt. Och du, och du tänker inte på detta som traumatiskt? Alltså då så visste jag inte hur en, en barndom skulle vara. Så jag trodde mm. att det, liksom, det var okej. Okay. Och när jag var riktigt i skolan. Alltså jag mådde jättedåligt i skolan också. Jag var mobbad fram tills jag jag i femte klass och det var så. Eh, jag hade knappt, alltså, jag tror inte jag hade några vänner där. Mm. Alltså det mesta av min barn har jag förträngt för att jag mådde så pass dåligt. Hur påverkar ett barns känslor, tänker jag? När jag var blev... med. till skolan. även fast jag mådde så jävla dåligt där. För att det hade du lite en liten frizon kanske. Ja precis. Mm. För vad är naturligt för ett barn när man växer upp. Mm. Vad är det man behöver, vad vill man ha? Mm, ja, precis. Och sen så efter det så skildes de då eller de separerade. Och eh, då träffade hon den här mannen som hon är med idag. Då. Och han är väldigt tillbakadrag tyst och inte säger så mycket, då fick jag liksom all frihet i världen nästan. Mm. Och då kunde jag liksom maximera det. vi liksom, kunde bete mig hur jag ville utan att någon satt mig på plats egentligen. Mm. Och det kanske är därifrån det har eskalerat. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte... Jo, men kan man inte gissa lite grann och så att mm. du försöker ta igen det du inte fick då? Jo, det kan mycket möjligt vara så faktiskt. Mm. Jag, jag vet inte, jag har försökt att förtränga det mesta. Så mm. nu när jag kanske sitter och reflekterar tillbaka- så brukar jag ofta inte tänka så långt tillbaka. För att. Mm. jag vet inte om det gör mig ont fortfarande. eller om jag. För jag har liksom bara försökt att sopa soppa det under mattan- men skiten finns ju fortfarande kvar. Det är... Jag har inte bearbetat igenom mm. någonting egentligen. Det som kroppen måste ta ut det där på något sätt någonstans mm. någon gång. Ja. <laughs> ja. skriver du mycket. Jag har faktiskt skulle göra det är typ, ja. såna grejer som jag vill ha. För. Här är från den. Eh... Detta var när jag skulle upp till hovret och så beskriver mm. jag typ känslan hur det var så där. Mm. Mm. Och, fast jag har typ, skrivit det på fyra sidor. Känslan att sitta och vänta på hovrätten är konstig. Det pirrar i magen som man vore kär. Jag känner mig nästan gråtfärdig. Varför vet jag inte. Jag har mycket att tänka på och mycket som står på spel. Men det enda jag tänker på är en massa minnen jag har varit med dem. Där så var det typ att nästan såg nästan still. Och liksom, uh -huh. Jag visste inte riktigt var jag skulle placera mig. Det var inget, så här pres, alltså det var inget nutid utan det var så här typ. Det var liksom, ja det, kom upp, det står till och med här Jag ser livet i bilder Det är så mycket känsla på samma gång Det här morgonen var som de flesta morgnarna Som jag brukar ha på utsidan typ. Och det här står det typ Tidsbrist och stressig Inte nöjd med klädvalet Sminkningen blev inte så bra som det skulle bli Mitt hår så bara riset ut Nästan lika träsktroll Hur kunde det bli en sådant jobbig morgon Frågar jag mig själv Jag sitter med plastglas och kaffe i och jag snus under läppen. Kaffe var faktiskt nybryggt i min stora förvåning. Nu får mig piggare. Nu när jag sitter här och smuttar i mig klunk för klunk. Nu finner jag mig närvarande i nuet igen. I'm back in the game, tänker jag. Ja, men du skriver ju jättefint. Ja, när jag anstränger mig kanske. Du tycker inte det själv? Va? Så, så kan det finnas typ vissa som jag har skrivit typ. ut. Men jag, ty jag tycker du formulerar det väldigt bra. Jo, det, kan jag, det har jag faktiskt gjort i denna. Mm. Men har du insatt nu? Har du förstått ja, det har att jag förstått. nu är det sex år som gäller? Mm, ja det har jag gjort faktiskt fast, eh, fast jag har inte sett det som sex år helt utan jag har sett det som tre år och sen så för att jag hela tiden räknat bort hur mycket det blir och sånt där så jag sitter sett så här, matematiskt och gjort det och eh, på sex år så är två tredjedelar Fyra år. Och sen har jag suttit här i fem månader sammanlagt. Eh, och det blir tre år och sju månader kvar då. Och sen så har jag tänkt att jag kan få utslösning med fotbollen ja, de sista sex månaderna. Och då blir det ju tre år och en månad. Och nu har jag fått eh, när jag väl blir villkorligt friviven då. Och det är den 28 <laughs> augusti 2016. Och då får jag komma ut igen. Ja, du skrattar ju Vad tycker du, hur det känns det då? Jag Vad är jag, 24 tror jag då Svårt att liksom greppa det än fortfarande ändå Någonstans, där med tiden är ju Alltså jag har försökt att tänka Det där med tiden egentligen Så handlar det inte om tid, utan jag tänker typ Vad jag kan göra, eller vad jag kan därinne, sånt där inne mm. Vad jag väljer att göra och... Men det är väl inte mycket mer Man kan göra Det men det känns okej Jag har börjat packa smitt I rummet nu sånt där. Så det är bra Men kommer Kommer du är Det sista gången ni träffas nu då kanske Ja det är det Du har ju fått min adress Så att du kan skriva om du vill Ja precis Hallå Ja vi är färdiga här inne Okej jag säger till personalen då vi får se när de kommer. Mm. Hej. Hej. Hej. Jag kan inte få i alla fall en kram. <laughs> ja, det är bra. Jag ska tänka på dig. Mm. Tack så mycket. Hejdå. Hej då. Mm. Hej. Hört De Häktade I programmet medverkade Margita Persson, Klara och Ines Samt personal på Säkerhetsäktet i Göteborg Musiken var Gardermoen från albumet Delay med Julia Kent Redigering och mixning Rolf Hilton Producent Krister Ekbom och det var en pet-dokumentär från Göteborg av Anna Hammarén.